Втората идея, Сафа, чистотата. Истинския суфи не издава своята чистота пред хората. Показва някой път малки слабости, някакви дефекти, кри. Показва слабости, кри чистотата си. Така става още по-дълбок. Той държи да е чист тайно и само пред Бога, а не пред хората. Той избягва показ. Благата са дадени, за да вървиш към Бога, а не към себе си. Чистия изгаря в Бога, за да остане само Бог. Ако Суфи е станал Суфи, за да бъде авторитет в познанието, той се проваля. Защото вече не може да бъде чист, не може да бъде сафа и не може да носи името Суфи. Само който е в тайната на чистотата, може да бъде в Бога и само той е в истината и може да обучава другите в истината. Да се смяташ за авторитет е голяма катастрофа. Ти вече си извън чистотата и ще бъдеш по-тънко заблуден. И вече не ти трябва друга катастрофа. Сафа или чистотата е пълно доверие в Бога и тогава сам Бог урежда всичко, включително и земните ти дела, включително и подробностите в земните неща. Той навлиза и урежда, защото всичко е в Неговите ръце. Той е уредителят, Той е устройващия. Бог гледа в сърцето ти, а не как изглеждат делата ти. Всеки, който се оплаква от нещо, се отдалечава от Бога и от чистотата, защото оплакването от всяко нещо е недоволство от скрития план на Бога. Това е отдалечаване. Тук мога да добавя, че благодарният човек, колкото по-благодарен става, в един момент ще му бъде позволение дълбоко развитие, а по-нататък и познаване на истината докато недоволният човек неблагодар не е натоварен с тежки същества и колкото по-недоволен става, толкова повече обеднява, независимо дали има някакви земни успехи. Знанието не е чистота и за това е казано. знаещия загива, когато започне да говори, а любящия загива, ако замлъкне да говори. Който е чист, Бог му е позволил да го познае. А който е познал Бога, не общува с хора, ще обясня. Общува с Бог в хората. Не с хората, а с Бог в хората. И затова той различава нещата. Чистотата е различаване. Дяволът казал на един сафа, суфи, на един чист. Когато в началото влязох в тебе, бях голям колкото камила, а сега съм като връбче. Суфи го попитал защо. Дяволът му казал, ти ме унищожаваш с зикър, т.е. с постоянното си спомняне за Бога. Т.е. ако постоянно помниш Бога, това е изтреблението на злото. Тотално изтребление. Който е разбрал това, много неща е разбрал. Така.